پیاغ ولرای د اقراء اسلامیک کیث مرکز د قصه خانی بازار شاته کباڑی بازار پیخور خار د شمس الرحمن وحیدی دکان ان شرور ان حسنا الله والسلام الله وحده لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لکه څنګه چې دا ظاهري علمونه زکهول ضروري دي نو دا رنګه د ایمان علمز د کول دا داغه نه زيات ضروري دي الله سبحانه و تعالی قران کې امر کړی دی یا الوین آمنو ایمان والا ایمان راوړای أو مؤمنان تدير ديچ امن بالله ورسوله الله رسول وان ایمان راوڑای دلی علم زکاول دزرری از رجیده دا اولی رول زردر ان القلب اسرع وتقلب من القدر اذا اشتد غليانا حدیث کراوی دی عبد بن رواحه رحمهم روایت او دا رنگ د نور صحাবন هم نکله وايي دا حضرت زړه زړه بدلیږي او بدلیږي لکه کاټوي چې دای د لاندې اور بلکړش او دې کې دا شوروا وړي راوړي ناظران زړه زړه بدلیږي انځ دی بسړې علاج به کوي بار بار تر مرګ پورې دا علاج منتاللار اسفارل ده امانگه بده مکلب کرده چاسه چه ده اخباله بماره ده علاجه غم نی ده مرده ده ده فزان مانه خپشی او ده جاڑی چه ده غم و سواله نشت فان کنت لا تدریف تلک مصیبت وان کنت تدریف المصیبت عظم څراونو پویې خدای هم ځواب درک او به ما ځان لګم نه کینې بیا دې لې مصیبت کاخته په دیو ځبانه تاسو ایماني مجالس کې کېنستن ضروری وی د خپل ځان د اصلاح په نیت باندې او کیدې چې تاسو خبره د خیر رغتورې چې بالکل په بدلش یا خبره لري په دې دله دای نو نن زيات څلور خبري بیانونه ان شاء الله چاغه د ایمانا ضروریو مهمه شوعبې دي اوله خبره غزاده شي دو ایمان د شغبونه بلکې د بنیادي څنګه عقد اخلاص د کولي ال اخلاص فی جميع اعمال د اخلاص د کول په ټولو عملونو کې د اخلاص معنی څه یو اعمال صفا کوله تصفیه تل عمل کولا تسبیت عن کل الشوب عمل صفا کول دی د هر هغشینه جدید سه یو زیش د لغوی معنا دا لک لبنن خالصن هر پهچ خالص دی معنا سره نه پګوینشت او نه پګه او نه به دا وی بی لبنن خالصن صاغ للشاربین اخلاص او خلاص خالص معنا سره سو سوچه نو اخلاص چې په دغه اعمالو که راځي دې دا معنی دا هر عمل صرف د الله لپاره کول چې بل شه بکران نه وځي نو په دې عمل کې د مخلوق لپاره څکار وشي نه د مخلوق تعظیم به کې غرضي نه وي دریا او نه د خپل نفس حظوظ او برخه د نفس خوښۍ ته به کېنی نو دې دې اخلاص ولیکې دی شي تصفیه عمل من کل الشوب عمل صفاک اول د هر ګډن نه چې بلش وسه ګډنش او دا اخلاص چې دی دا د دین سر ده سرا حدیث کراغې دی رسول امره علی سلامو سر ده دین چې دی دا اخلاص دې رب العالمین د पारा ولمذا معنا لیکری دی حدیث د الاندي راس الامر الاسلام یعنی الاخلاص الله د پاره هر عمل کول سوچ الله د پاره دغه دین جره بنیاد دغه مثال لريکه په بدن کې دا سر کا اثر د سړي نه ژوندې نشي پدې کې دا کله سړي نه ژوندې د خپل شو دې څا وڅرګ ژوندې ده بل هرندام چې تقریبا دې پرې کړې ژوندې او چې سر دې دې برېک ختم اخلاص سره د عمل نه وه تا د عمل بالکل بربادت دي اسي خوایې وکړه لا واجر نشبر کې سزا ده الله عزوجل مون پدې مکلف کړې په دې قران کې دې و ما و الا لي عبد الله مخلصين له الدين يهودنه صلوته امر نو شوی مگر په اخلاص فعبد الله مخلص لله الدين د الله د پاره بندگی کو په اخلاص علال الله الدين الخالص خبردار شه خلق دا الله د پاره دغه دین چې سوچلې د الله د پاره د یې هغه قبلی او الله د دې لایق ده چې سوچه عبادت داغه د پاره وکړي شي علال الله الدين کې دا دغه رضا پراته د الله د سوچه عبادت لایق ده انا اغنا شرک عن الله فرما غنیمه په برخدارانو کې تخپل برخه نه چې سرړ عملو کې من عمل عملدن اشره کفی مع غیرې طرقته وشر کو دام پردم او دغ برخم پریده د ز ته او تا چې کو ل ما د پاار کړه دغ د درواله در زما دغه عمل نه دی په کارهله پاک دا ډیره بد ګي دا شررا دا دغ سره دا اللهړی بر برخداره دغه سر جوړور دونې بدیشي چې بخنه وینسان ته نه کیږي څوک دا وسه برخدار جوړ شي الیومل قیامت بخنه نه کیږي به په کامل فورزه متنه کیږي ابدانه بدانه وي ته نه دوه سخت دشمني د الله پاک د شرک سره الله بده دی باندې ناراضه کی په شرک باندې اخلاص دې بندگان نا وړې زه خپلې یزی ته یو عمل سره وي وې کیږي د غرونو په مقدار دیوي وچې اخلاص وکړي رب العالمین ده پارهونه قبلې او چې کله یو عمل لا معمولی او چې اخلاص به کی وي الله پاک پنیزبانه ورډیر وزن لري لکه یو سبحان الله نسب الميزان دا اخلاص اچھا سبحان الله یو نه میزان ډکي الحمدلله سره پورې میزان ډکي ترې ته یو سبحان الله سمره کم وخت به لګي یو سمره سان کار دے. او دسم نه واړي دمرہ بدل الله په انسان ته ورکهي د دې توګه نه اخلاص د کول د ضروری دي چې سړی په خپل اعمالو کې اخلاص وکړي رب العالمین لپاره اخلاص د عمل صفاکولہ دا په سره څنګه صفای کوي د څنګه ویسه پا کوي نو لاولہ خوا دا د چې عمل به سپه کې د شرک نه دا الله سرهبه په کې برخدار نه جوړی لکه یو سری اللهته سجیده لګې غیرتین لګي الله تم عملد شوغت ته وای نو دا اخلاص نه ته شرک وایي دا خو بلکل د خلاصسی د او د د انسان قیده نظریه باله ده کار د دلهبلې دا سړی چې عملونه کوي دا الله د پر د غیر دا, دا ت معلومه د خبره وااض ده. دینن بیر عملی عمل کول دی د ریانا یاسته وای بل تزان ور خودل دکلاوا بل تا خبره داخل عمل ور خودل او چې هغه پلان کې شخص دغه متګوري چې زړه په نظر کې لوي سره کارشه مچې ردا هډر نیک انسان دی داړګه دا دا صالح سره او ځما سیپت وی نه په دی ریاکی هم الحمد الله یو نوع کولی. شرک پیدا کولې د دې دوځنه حدیث کې د شرک اصغر ویل شوی ده ریا شرک اصغر ده څوک ته د الله سره یو دی خپل ځان او بل دی هغه مخلوق دا دغه له شریک له دا ولی زکات ته خپل ځان لیسره ځان ته تبلیغ کارشه خپل نه بس ګزان د تبلیغ کارشه د کا خپل وی بنت ورخه شیخ القموی جن عزتونه چې وڅت انسانیم زدا شي قیمتي زړە ما قدر دناقدر والا اندازي شخصه نو تا تخپل نه پس ویخاره شه او په کار دا د مخلص بنداګې ته چاغه ته الله ویخاره کوي ځانو دې شناخت کوي دا غو مقابله کوي چې زه سوګیم زه خود نو تپی نه پیدايم زه کومزو وری زوی په انسان نه چې اوس لږ شانه الله زو جل الله اراده وکړ یورهږي به د دماغ کې مونږ لا واړه ختم او دا حضرت الله کا فدی خواګه ختم من سو کې دا هغه مقابله کې ځان بدللامه مقابله کې ډېر ورلکه غنی لکه یو څه په باب د توازن کې دا راځي ان شاء الله دارنګه تاسو د الله سبحانه خدای جوړه آهو چې دغه شړې داګه نظر ته تلخ کاره شه چې رده انسان چې د د تکه زخه شړې کاره شه دا کامیابی ده د دې شړې د کزو نه کماله کاره شه ما ندی کې بدون پیدي وشي نو د دې لري اکر انسان پزړه کې د الله تعظیم نشته د غیر تعظیم پکې ده او دا تاسو تجربه وکي او دا یو علاج هم دی لکه ورسته اجمالاً ذکر کیږي چې کله د انسان پزړه کې د الله سبحانه و تعالی په زاد جوخت ایمان پرويږي قوي د هغه عظمت راشي د هغه لیواله هغه اغا سری د ورک کاری شي نو انسان لري نه واقعيږي ان شاء الله تعالی بلکې ریابا سخت بد غنی نه پردبکه دریا نه داسمه عملي رسل کو تکاره نشینو خه بای پټی به ه عمل په پټول خوشالی زګدا وه چ الله ای نه بست کنه غوړي داسمه عمل هغه کافي دی مالا د بل شریدل د صاجد ده او الله په د عمل په پټول خوشالیږي نزه پټوم الله عزوجل قرآن کریم کې فرمایي دی ولایومن بالله ولومل اخر اریاکار انسان چې دا په الله په اخریتي مان نه لری کده الله مخلوق د سزا او وحید د دې سړی په زړه کې تعظیم د دا غیرونو دام یا د نورو شرک دی الله سبحانه خداران جوړول نو دارنګ دا اخلاص چې خرابې دا په سمعت خرابې سمعت معنا ورورول یو عمل وستا چانی دې دلې او تی په خپل خپل ذکر کې چې عرب لانګیزه د مونږ تلو او دا, بچه تتلو. نو و من دا عمل خلق پاس مو کړلو اپخوازمانه کې په چمنه جهاد ته تللو نو داسې هم کومه له پرانګي مرڅ کې مونږه وکړو دا خپل عمل خلکو ته کول یا بیګاش وزرا پښېدل او مو یې بارانو پلان کې شلو دا الله به توفیق امرا کې سی واته راکا ته په کې وکړو یو الله سره کاته د دې باز خلکو عادت یی چې تر سود اخپل عمل نه یو حدیث کې دی و چې سره عمل پټ وږي او به بلا زړه ته کار کین علانیتن به ولي ګلش د دې عمل د خلکو مخامخ وګه د پټ عمل اجر ډېری او د کار عملا عمرانی او به چې دیمز ذکر کې بلا زړه ته نو ریاپتی جوړش یو عمل ته پټ کړه خو چې ښکارا د کښکار د او چې به دې دم کارسکاره ته بلا زورته سو پیاده بکینو استاد عمل به ذکر کول او کیند د دین لرياج وړي شي ولی چې د کارکه دا عمل د دې د وجه نه دا خبره ز د کول غواړي خپل اعمال ذکر کول بلا زورته دا ټیکنیک ابو موسی شایری زنه وای من با غزو از اترقاته تليو غزو از اترقاده و از اترقاته زکوجه زمیندای شپې چی وی دا صپل او چپل سپلیرا سره نه نو ټوټی مونږ په دې خبره تړلې نو ذات رقع یو وجد تسمیه دادا چې ذات رقع د زکوۃ صحابه کرامو خو په ټوټی تړلې سپلیو ته نه ملاوي او پیدا مزل کول او په هیڅ په لو jihad ته تک دا ډېر ګران وره و ابو موسی شریبه چې دا واقع بیا نه و ده نو بلور دې زین کې را لږه چې دا م بیانوا ولی د دینه به به وشتناب کاو د دیوا کې د بیاننه د دې د پاره چې زمنګه د دی عمل نه چر د سماج جوړنشي چاله کمنګ دې شخلو کوڅ د الله په لاره کې موږ وتلی او دون سختم تیر کړي ده نو د دې تذکری به بیان کولې د دې د پاره چې زما د عمل کې را نشي د سنچې اظهار د دې عمل ونشي چې موږ د الله په لاره کړې ده او دا بخکار کړې شي بلا زړه نو پړیا کی بچته ولي کلي شي د دې تکلیب تکلیف تذکرہ به بیان دا د کلي کر سه د پېدی لپاره کولې شي ترغيبن یو مرګر د واجر د منترې د کار موګه یا کوده غرزنی یا بلکې امر علت ترغيب ور کولې چې د عمل وکا هغه د انسان د خپل غرزه خبره تعلق لري مقصد دا د شهدا اخلاص څخه را د تریقه څخه را بي بلکې طریقه د خرابوالي دادا دا عمل کول علا سبیل العاده یو عمل سره کې په طریقې کې عادت وایي د ډېر مهمه جمله ده زاسو دا معلومه غوډه عمل علا سبیل العادت دي توایي چې یو عمل سره کوي الله تعالی کې فکر هم نشي دا, نشت دا, دا, دا پیدی نشت اللہ سوچ هم نشي دا ولې کومه دي که سپه دا به دې ته فکر نشته الله تعالی سوچ نشته دلته از مونږ استادو ډېر امرونه وره د سیده نو دا عملونو اثر نه ای هغه مرده الله په دربار کې نه قبليږي کوم چې ala sabil al adat ki دا عادت په شکل خلک کوي تاسو ورته دی درکمه یو د حدیث نه یو د تجربې نه حدیث کې دادی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو مسجد ته کډرا شي نو یو ځان مخاس کوي انشاء الله یو وتن احدکم المکان په المسجد کې نو یو وتن البعیر دوخ په شان اجازه خاص کو چې هميشه په ديږي چې به منځ کوم امیر شاه دا وبستانه د جوړشي به به د امن کې بدی اخلاص نه وي بنا على العاده عمل کوي کې اخلاص نه وي دین به عادت جوړي عادته ځکه اجازه ما خاص کو کړی او ځيته ذکر بل زیادا او تجربه اغه دا ثابت هر باز خلک دی تاسو خپل جمعتون جوړي بعض سپینګیری وډاګان یا ځانن اغه تهجودم کوي تهجود تم را پسیږي او بیا سر منزل مزيو به جمعت کې نستم ویو هر منزل ته حاضرې او تصفیه سر وخت لاس کې کرم کوي لیکن داغه پخره چې دومره اثر نه پیدا کی چې سر نه پکره شي او یاد هغه عامه لکه سده شي تبديل پیدا شي د ننیک دي عبادت سره اخلاق کي کی ښه عبادت سره وګ کنه اخلاق درشف کي دا تجربه تاسو وکي توجو سره عبادت وکي کای دا لري دین نرم شي دونا سره اخلاق کي ګندې نرم شي انسان وا د ښه عبادت د وژن په انسان کې د اخلاق اوماده پیدا کی ښه عبادت ښه اخلاق شي کی پیدا کی زمو په دې ټکی په ويګي د چې تجربه وکي په خ عامل وسه سرد ده شړی اخلاقه که پر غرضی ده دی انسانی څپ ناراضه ما غشنتی هلته تہجد وکي الته سار منځو کی الته تلاوت وکي الته چکو دراشه کنځری کی امغه که د خبره قصه سخت کی یو ماغه د انګورسه سخت کی امغه د بچو سه سخت کی هیڅ پر پدکه لیک سات ده پر ناراضه داولی ناراضه پدکه دا نه پران کې پر غرضی رنګه مکه شنې ګډ وړي بین ری دغه پدې مخکرانانه پیدا کی او دنيو اعمال د بادا سلوج نه شری غډه را نه راځي درنه د کیو نه پیدا کی زکات دا دا عمل کی علا سبیل العاده اسعدت شیره د جمه تر تک د دی عادت جوړشه دغه دا, دا مطلب نه چې دا غلط کار کوي دنه په کار دي چې خپل عمل کې لکشا نه اخلاص دی پیدا کی سوچ دی لګوي کی توجوه دی وکړي چې دا عمل د عادت په ځای باندې عبادت نو اخلاص یو پد عادت باندې خرابېږي عمل کول على سبیل العاده نو د دې دوچې نه زما رونو دا اخلاص د کول ډیر زبر ده د اخلاص د کول طرقه لن نن د تویونه د اخلاص د کوله طریقه غدا ده چې یو هر عمل چې کې اویته د مخکې نیت کوانې تشرید متحرجه د نیتونه ویلې دي کنه چې نیت کوي او انم له اعمال بنیا د وجه داده په نیت باندې شوی کې اخلاص پیدا کی نیت څه مناده خاص تویراده د الله د مخ او د هغه د رضا نیت مناده د اراده کول چې زه د عمل کومه د دې د پاره چې د الله رب العالمین رضا ما ته حاصل شي زه دا د دې کوم چې د الله مخ زه زداغد تهظیم د پرد عمل کوم داغد ادب د پریا کوم داغد حکم د ماته متوجیده چې ویګه مې زغې تاوی ارادۃ اللہ ارادۃ اللہ به عمله دا الله اراده کول په خپل نیک عمل باندې دا الله پیغمبرزه کوژن نما عملو بنیا دی یقینا ټول عملونه د دارو مدارجه دی او د چ د الله دربار کې قبليږي او د دینه نیک عمل جوړیږي نو دا پنځ بن جوړیږي ترځي پورې چيو عبادت به د غلط نیت دوجنه هغه به دین جوړی او یو دنیوي کار به په صحیح نیت باندې داګه عبادت جوړې د شي یو څړ دې مونږې ک کې د پیسو لپاره پاره چې مونږ ته دې لپاره چې هر ښه رات دیوبیا خو په صحیح تقسیمي عمل وکړو لیکن د دنیا لپاره او درڅو تدریسه وکاسانه وک امامت وک صرف درو در پود لپاره دین نه عمل وکاو لیکن دنیا شولا او یو سره د چاغه دکان ته وته پیسې غټي په دین نه ځ باندې چرته زړه حرامونه بچ شه ماب دین نه ځ ما به چی محتاج نه زه او حلال کار کسر د دا کومه ده د شری زمر د نه عبادت جوړي موږ دوی نشو چت شه له ته د چې چرته کم کار کې هر کار چې هغه تنیت د مخ کې هر څه چې پریدی نن یې ته د مخ کې نه که پریدی کم کار چې کې چرته چې زیاده چې ملاقاتله نو دا لاول نه نیت کوونه یې دا اراده نيڅ توه زوګه د پیړګزل لا پګزل پلان کې زیاته زما داولي زما زګاسته حکم له جماعت له کړو دې زدا ايده وایي د نزم ته تمامه راځه الله پګد پلان کې چې پریدم خزرمه وتکیږيخه توجه نه وتښته خو لیکن پرې دم پاره پرې دمه ځکه دې شيږي نو خصام ماتحکارږي دا خوراک زکه کوم الله د دې لپاره کومه څنګه بيصبا بندګي وکما خني چې کلا وکي او الله ستا اخلاص ته ګوري وره ناګيګه اغینا اقی عبادت به هر عمل چې کآغا ظاهری عبادت دی او قادات دی او کومباح امور دي د ټول شيونو نه عبادت جوړېدل د ګنا نه ګره عبادت نه پنیت د سګنیشیکواله شرع ازه ما او یو بهای عمل کوم یا غلا کوم په خنیت باندې پنیت باندې بد عمل نیکمل نه جوړیږي بد عمل پنیت باندې نیکمل کوله نشي قاعده داړه چې شرع د نه راواکسته پنیت پوي کې به اثر نکوي اگر ته کوله نشي به نو یې خلاص ده په دا کول ته راکدار چې مخکینه هر عمل ته نیت کوا او د څه کې هم نیت وکوا چې غسل کې هم نیت وکوا چې جامع اچکنه نیت وکوا چې راځي جامع چې د الله د بندګۍ لپاره تر چې بزن لګي هم په دین باندې ان شاء الله تبې ودرېږم دا پښوی چې دا په دین الله خوشاليږي د نړۍ نه چې بزن له وګو مهاډاګت بندګۍ د خاطر راځم هر کار کې نیت دا زنه تدریب او دا چل تاښینې دا ځکه نو ان شاء د اخلاص لپاره سید کولاوی په دې حدیث باندې نبی صلی الله علیه وسلم دا لازمنګه کړې ده چې نمل عملو بنیت نیت المؤمن خير من عمله ولا حدیث راغله ساده لکه مقاله پکې ده معنا له حاضر را جوړه دا یو طریقہ ده دمت طریقہ د اخلاص پیدا کیدو لا غدا ده چې الله باندې ایمان راوړل او جخت من ایمان سره الله راوړي او دا رنگه پورس دا شرت بنیمان الله تعالی لښکرش بی او دا خبر تا دې ښکرش سبب من دا الله پاک ملاقات بک او من صاحب دې امر حساب کی او دا الله پاک حق پا ما باندې ارزیت دی دا حق زنشم پورا کوله نو دې وخت سریږ اخلاص پیدا کی څنګه تعالی الله لښکرش مخلوق د توړ کی ښکرش نو دا چا څه کار د دې د عمل د وړ کی مخلوق د پارتي لویزات ریوی دا خدای زرکد الله عظمت نیز دی د وجهنه د وڑی ک مخلوده پر خلق عمل کوي بل اریا کاری چې څنګه واقعي وي او اخلاص خرابي دی په دی وجه خرابي شه دا سره دا ګمان کې چې موږ ډیر نه کومونه کړې دی او بس الله حق می پورا دا کړې ده او ځاسمه جنتی مان نه کړې ستاند زیندورشه چې ورځ د اخرت راتلو والا د ما سو په دی اعمالو حساب کی او زموږ د عملونو د الله په دربار کې ډیر کم دي دا کومه د الله پرېڅه نه دی کار پکاردار چې ما د نړۍ هر عمر وي او د پیغمبرانو په شان ته عمل ميوي او ډېر زه توښت مجاهدي وي ډېر خوارین وي هیڅ ګناه نه کول پکار ده څه و لیکن زه خو هغه درجه ته بالکل رسیدلی نه نم ما نو د الله حق ما نه ادا کړل نو په دې څه وخت کې و به تاسو غريان وو هغه داریه فزک واقعي جتا پرو و چې ما ډېر کار کړل دا خپل عمل د الله پر کمه و غاڼه او د الله حساب ځان ته متوجي که چې مازه په دې باندې حساب کیږي نو ان شاء الله تعالی به به اریا بنرازی اخلاص به پیدا کیږي قران کریم دې آیت یو ته اشاره ده چې والله يؤمن بالله واليوم الاخر لا تبتلوا صدقاتكم بالمن ولا الا كاللذي ينفق ماله رياء ان الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر اریا ويڅک هغه سره کې چې الله اخرت باندې ایمان نره وديات کې ته اشاره ده څلته انساک یو باید د ویکم دا معنا پر تاسو شي داخله کری او لیکي دی و چې دا چې دی کی ایمان په الله نشته دی کی دی ایمان په الله باندې وی نه دی کار نه کوله و ماذا علیهم لو امنوا بالله کریم الله په ایمان نه او له بهر څه فرمای او انفقوا مما الله او کوم چې الله ولا ورکلې دا یې ورکلې الله زفاره نو په عذاب نازل دی دا, دا پرې را دریما طریقه قضا اخلاص د پیدا کې د لغدادا چې سره دا اعمالو فضیلتونو ثوابونو پیجنې د هر عمل ثواب او فضایل پیجاندل شرط دا پلان چې عمل چې سره وو چې الله په دونه جوړ ورکړي او دا چې سره وو چې الله حکم ادا شیدا چې سره وو کې د نبی سو اسم طریقه داش او دا عمل سره پری دې نه دومره د مصیبت نه بچی او د اتشاورې د الله رسول ویلي نو د اعمال او فزائل ز د اول د سره سخت اخلاص پیدا کی د مخلوق اغه اراده په تیوزي صرف د خالق اراده په پیدائش مثال په تور ته جنازي لزی نو ته د حدیث را یاد ک شنوي ساسن فرمایي چې څوک د مسلمان د جنازي په صلاة ایمانا او احتسابا په دی حال کې چې دا مؤمن دی او دا اجر په نیت باندې زی دای غرض نه دي چې لازمند پلان کې خیلو جنازه دا او خلک به واجده جنازي د ولرانه غه د دې د و جنانه احتساب د و جنازي غفر الله ما تقدم من ذنبي الله ته مخکنی ګناونه ما پکې او دا رنګ فرمایي چې سجده نازیر له لړ جنازي یو قرات ثواب ده او کشرته خبره پورې لرنه دوه قرات ثواب ده د قرات مثال د د هود غر نو دوغونه په مقدار اجر زګټن دی لازم اكله چې تا د دې زین کې ونیو جنازه به روان شو دي ا دغه منی کوله د دې فکر نو چې راغه به خوشحال یا به خپه یا به را ته سواي یا به نوای مدي وخت کې د عمل وستا د الله پر خالص واقفش داودس چې ته دغه حضرت مخ زین کې مستحذر کې چې راو دس کې دم را اجر دے چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای پدې ګونهون راجیږي یو شا شا او دس وکه خستہ طریقې سیاده سوک اورسته بیا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له والجملوي له الله رب زد جنته دروازي کولا وای دا ست دروازي زان ته کولاو او دا ټول ګنومې زان نارجون په دین باندې دا اوس کومه دا الله حکم دې ما ته قران باندې عمل کوم او دا نبی رسام طریقه دا نبی ریاته سوز رد د انسانې کې یو ولي نو دا اعمال و فضائل دا دی دو وجن قرآن و حدیث که دیر باین شوی دی چه دا د اخلاس دا پیدا که دو دو ده طریقه دا ایو خیز ریا دا هم دا چه قرآن و او پاقوال دا علماء کی مزمت الریا و السمعة در ریا او د سمعة بدی اغمت علیہ که آگا چه قرآن که اللہ در ریا که رسون بدی وائی احادیثو که چون را غلی دا دیس اعمال بر بادی دیسو سره خواییزه کې دیسو سره په منافقانو کې داخلي او کچرت زده داریا او کومه د غسړې ته وسړې را باندې خبر شي دا غته نظر نمسره پرويځي مثلا ته عمل کوي او دیسړي د کتاب کیسان ورکه زما ته ډیر ښه راکېګا نه وس کانغه سره خبر شې چې دیسړي په غری کې یاده ما ته زان راکېي دا غته نظر نوښت کته پرويځي چې دې لريا کار ته وګوره ته خنغ کار لګیله او بلکې کاغه د خبر نشي هم بده و تخاره کې دلیل یو حدیث کې راغی دی او اسمان را دانو ویلي یو سړی وای په کمر کې دن نه ودی ځکه چې دنه اوس دروازه هم نه ای اول ته اونې کمر ولګي نو الله رب العالمین بده ته یو ساده ور واغوندي چې خلکو ته وقار کوي چې دا سړی دانه کمل کړي او کيو سړی او کمر تن نه او دا دروازه بالکل بندې ای دروازه نه اول ته دا به عمل وګي نلابه په د پد باندې یو ساده یو جماو شي چې ټول خلکو په دو په چې د سړي کې دا بد موجود دي اگر که چا نه وي د سوچ یې کوي الله خلکو د خخ کار کوي او سوچ یې کوي مخلوق ته ځان ورکه اخلاص وکړي نه وي نه د هغه سره دی ورخه ډاګي لاره دی او دي دا رنګه سوره المجادله کې الله فرمایلی دي چې ديونه د خپل عملونو ییر دي الله و نسوه الله غره غیر کړی دې نه يرشي وي دا د کافرو دی نو دا دې دا و جنه خپل ګیاونه چې سری ته یا دي او کله سره زين کرا ور دک کینی دې د پاره چې الله پاک دا, دا ما کول زده له پیداومه نو دی وخت کې ستاسو به زوره ورګی دا, دا ته بده زوره وروالی چل دې درخامه الله جنو کې راوډه سپ خپل باندې غويو د توبيده تي يردلو طریقه دغه دا چې خپل ګیاونه محکم مستحذر کولا چې داولې کې دل معنی دا داولې شي وي نه به پاغه باندې استغفار کولا خپل باندې نو درې مدد د چې پزړګ کلک اعظم ورادا چې رازبراتونکو زمانه کې د ټول ګنمنه پرې دم ما د سم چې کړی دی او څه دی ټوله دی ته و وای التزام دا عزم او التزام دا عرب چې ګونی دا عرب خلک دی کیږي راکم کسان توبو بس دي ته ملتزمین وای ته اصطلاح ته معلومه ځکه ملتزم اخر ملتزم دی دا عربه لبر ديري استعماله ملتزم دی داږي د دا التزام طریقه دا, دا. ده چې د پیسه په جور نه کړ تهوبو بس به کمال بگی دازه تو بوزه چې بيدمنزه پابند د جامعه پابند د بند نه ځان ساتونکې بیاغوي د سرګوټه نه بیاغ ځان ساتي د نسوار نه بیاغ نشي چې نغ ځان ساتي د بهریان نه د ظلمونو نه د هر سنت به تابعداری کوشش کوي التزام دا التزام د ته عزم موي عزم کله کې اراده کول پراتون کې زمانه کې چې زبا دغه نفرمانه او د به نوور مزد کېږي دز یو څلورما خبره هم دا چې اغي تدغیری فکر نه دي او دا چېب تک قران او حدیث مطالعه کړي او د توبې په مطالعه کې نه دا به تاسو ته مشتخپل راځي چې توبه کی زری دا د ګنا ده پره خدای او سرا رجو ال الله بالطاعه الله تبطاعات باندې رجو کې زری دی به بزن په طاعات کې استعماله یا سره د شرک پره خدای توبه تیست لیکن دل طلب بندګی نکوي چې الله د زن قریب کې داغه په عبادت بندګی نکوي عبادت نکوي دا د توبه ویني ست دي تههري وایي دا نه مشرک دي نه واحد ده دا د تهري دي تهري مچاته وایي چې نه الله او غیر الله نو د بابا با عبادت کیو نه د الله کوي دي ته تهري وایي د مؤمن صفت بدای چې هغه غیر پری دی نو الله تبد دی پورا کامل او رجو ثابت شي دغه صحابو سپتو چې کله به بت پرستی پرې کوله نو سمه بندګی د الله او په پا... پیدا کې دله د سې بانو چې بت پرستبم نه نه الله بیم نه پیژاندہ د مبارک قران ډیر څه نو غواره الله سبحانه وتعالى فرمای الزینو چې نه بت توغوت او انابو الاله ها که د غیر الله بندګی 프리 خو انابت ته پیدا شین لههمل بشرا د دې پر ځایره بقلوبهم وعمالهم الله با ترجو کی بخپسلو نه اعمال وانه زر دیدو پردہ په بشری عبادت داسمه بندګانی دی له زیره اورکه فم یک قربت تاغوت تاوود نه انکار وکي او یؤمن بالله الله باندې ويقين وکي ایمان ولقد بعثنا فی کل امه الرسول الله واجتنبوا الطاغوت هر زمانه کې چې رسول الله غوډه دعوه توشي خلکو الله ونه شي دا بندګی کوو یا تاغوت وره پرې دی اجتناب غیر الله ټول دا او لیادی ک بوتان دی او ک ژوند دی او ک مړ دی دا یو قسم بندګی پرې دی تعتی پرې دی خبره منلې پرې دی سیوا د الله د بندګی او د هغه خبره د منلو دا ماده چې کی پره راش کېنځه تنابوت او عبادت الله پر موحد مومن دغه دی واره د دې وژن موږ کسان وې چې دا سیموحدین ندي چا یو صرف د قبر عبادت نه کوي خدای دا فرض منځم صحیح تر کېسن نه کوي دا منځ پابه نه ای ازان ته د موحد نوم ګړي ده یو سره د چاغه د قبر عبادت نکوي خدای ما به هنې په کلک مقلد دی په فوختو لنډه لفظه کې کلک تقلید کې نه ګټه ده د تقلید باندې مرسته دا نه ګټه د نه د واحد نشي کېدله ځکه د طاغوت پر نه فدا د ټول طاغوت به پر دین حل بنده الله سي بنده بجوري دا خبر ازاسته چا د زده اندازه رد 파را نه ما د حقیقت واقعیت او شریعت دی چې د طاغوت موجود ټول پرې دی دغه علما غنډه ومت عالمان به غني شيخ فيديو به دې بد ختای ختاده او را رسا ساي را ساده نو دا ټول شي د پرخ د الله بد الله سي بنده جوړيږي نو پتا و به کې داسه ردا چې ربو رب العالمین لکه تاسو د قران ایتونو ز توبې په با اړه کې ووي الله فرمای فاما من تابا هغه چا چې توبه وي استره واامن ایمان راو او عامل الصالح نیک عمل وکنه فاص ايكون من المبليهن ومې دغه د کامیاب د الله مت صفطر عصا من الله حجاب الله جلب عصا استمان کدا بخامه خکی چې توبه ایمان بالله او عمل صالحا نیکمل وسر مراد د توبې سر نه کمال شرک اول ضروری دی چې دا وسر نه دی د توبه غلطه ده بلکې د توبې او حساب ته راغله ټول توبه نه راغله لکه د توحید او قبر پرستی پر ودل بدل دا وحی س نه دی نذر توبہ یو حسد د دې تبع ګناه پرې دی دير ریډ لري سی ډېر اجزال ری الله فرمای فخلف من بعدهم خلفن ضعوا الصلاه وتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا پیغمبران نوست خلق رال چې د خواهشاتو به روان شو منځونه پرې فضل جهنم ته دی روان دي الا من تاب مگر هغه سوچ توبه وی استلا الله ته رجو اما نه ایمانې را وړه وه امله سال او ن کمدونې کولفه او لای الجنه خوون جننه ولا زمونونه شودا جاتیانې تاڅګورې د تووب سره عمل شرت الله سبحانه تعلا دا فرملی دي چې دا د عملونهڅوکې دا اوور والیدي چې شرک کوي یو ځنا کو ی قتل کوې سرته فرکان کدي زر د چېی به جهنم تلاړ چې ورته بد داخل شي ی خلله دفی جهنم په جهننمې باې ش ذلیلهپروې الله منطبا مګه همه سووچ توب بعضې اما نه او ایمان وړ عامله عملصاله او عملو کې عمل نیک فله کوی بددل الله او ص یاد حنا ددي ونه به دا عجب نر العجب خبره ده چې د ګنا پهنیقې بدلی دله دا څنګه کې چې چې ګنا د سړیو کیا د پنیقې بدله چې دی چې بعضې تفسییررو مو پهسییرون دسې ل چې چا پکر نه دی, دی, دی د قران حدیث کې سوچ وکاري سوچ چې فکر نه غنابي هوا چې د سیئات او حسنات پر مراد تلني کوبد بد دي د دې بد صفات به بدل شي په نیکو صفاتو مخ کې بد ته غلط ولیکي دا اوس بد ته قال غلط نه وایي مخ کې بل مازه اوس منګوزار مخ کې پاسک او صالح و سیئات او حسنات معنی دا ده چې بد صفات به بدل شي په نیکو صفات تمام تاسو ولرې د مشایخنا تفسیری کوم لیکلره دې کې دې معنا د پکه مراده د نشره د حکي خامه خي لیکن دې معنا په کې ظاهر د قران دی چې دا ګنا په بدلی بدلي د دې ګنا په ځای الله دی له اجر دا ډېر ښه تر مړتبا دا چې الله مونږه تر دې چې درور سي ډېر کامیاب بشو ولونکه مونږه هم دا ډېر کړی دی ګانه چې داراله په نکوي بدل شي دا ډېر ناشنا انعام دی الله مونږ سره چې ګنا په بدل شي دا غنا پنیاکی باندې بدلی یو د دې د او یو دا سوال چې دا غنا څنګه پنیاکی بدل شي دا علمی خبره ده فائدہ بکېره ان شاء الله برج کلام د سړي چې فایده مند به توفیق الله د دلیل زاد حدیث د بخاری کرا غریږي چې نبی سره السلام فرمایي د قیمت پرځ یو مومن بنده به الله را وغړي او فیاظع علیه کنفهو پردو پواشي د نور خلکونه بیا را او بده واړو وروګونه ور ور ونو پیش کې دا به ته پلانګي ګناه ته یاد ده دا واځه او بل ته دا ټول به پیش دا به پرې کېږي به زغړوشم زه کدا ګناهونه را ته پیش کړ او یریګ بدنور نه چاګړګ ګناهونه را ته چرته پیش نه کی نه په دې کې الله به ته فرمایي جزای بندې دې هرې ګناه په مقابله کې تاسو ونی کې د دې مقابله کې ته لپاره اجر شو بدلش ولا د جنت لونکی بل خانه شو دا دوه دونو چې دې زاد من شو ده ده ده ده ده ده ده نو دا بندبوی چې الله زما غړغړ ګنامون هغه ځنینه ما پس بلګونز کې ورآشي کنه لګدسي خوشاله بشي ا ير لګا خدمتونه په دی وای دا خبره وای نبی صلی الله علیه وسلم دی وکه و خندل شي ګوره اوس په ګنامون خپل پټاوله خو چې الله او اجر ورکونه دا خپل غړغړ ګنامون وای الله غشوش یې نه داګه په مقابله کې ماته بدل راګلېش دا فدري نشه دې خبرې چې ګناي په نیکی باندې بدل شو لیکن د رسول الله وريده کې او سړی د الله نه فرماني کړې دا د بغاوت کړې ده د ضرر zarar ور کړې ده په دې دي الله راځی کې دنه بدله دی ور دا څنګه کېږي شي دا د اصول د شریک خلاف کار کوي دا د دې جواب اګدا ده چې دا د ګناګارانو په اړه کې دا قانون نه دی دا د هغه مؤمنانو په اړه کې چې تائبين دي توبه استل دا دا د هغه چا په اړه کې دا دامه چې بارګان ده چې د ګناونو کې لري دی بس مړشه په دې ګناه حالت کې مړ شه ته بي الله ته وينېسته دا بشارت او زیرداي بارګان ده دا د تائبين مؤمنانو بارګري هغه مؤمن چې توبه رب العالمین ته استلې دا نو دله زکه په دې هر ګناه اجر ورکړي چې د داخل ګناونو باندې باندې پندامت کاوه هر وخت بد دره دا راي داول او جناګان وي کولې او د سترګونو به وکه به بدل شي الله هغه ځکه چې جماو ګناه ستاه بغاوت نه وکاو هغه ځکه چې تمه وکړه د دنیا حیا مکه نه و زه څنګه به حیا شړم او دغلم مولا کید کیفیت د هرې ګناه مقابله کی کیفیت جوړ شي د پذرګي د هرې ګناه مقابله کی یو رښت پیدا شوه دی یو لین پیدا شوه دی یو د الله نه حیا پیدا شوه ده په دې وجوه باندې ګنای پني کې باندې بدل د خبره باندې زين رسیدي ګنار شي ان شاء الله د دې هرې ګنامه قابله کې د غاټنې کې کړې د زکه الله ولا په نکۍ باندې بدلېږي د سلفو رزق نه قلیل وي او سره هغه ډېر کړت په نکۍ باندې ورته او بل سره په ګنا باندې جنت ته تله لري د دې تاسو ژوند د تاسو ګټې شي چې زه دې په نکۍ باندې ورته لړ شي او د دې وجه دادا یو څړنی کمل وکړي او هغه به بار بار راي دي الله تبه نيغني کوي چې الله ما غي جهاد کړل ما غي علم کړل ما چې د پلان کو د شپې را پسي درم الله پاک دامه اوخره دامه اوخره په خپل عمل باندې ته په دې زړه کې چې فخر ونت او اود څه عجب برزي او ځان مې بلوي غني نو د دې انسان د الله د نظر پریوځي الله ود د زما د نیامتونو مقابله کې تاسې کړی زما څه دی ادا کړه نو د دې الله ناراضه او د عمل ول بربړت کیو زیاي کیو لا بلې اوسره ګنا کړی دا لیکن دا سره دا گناه ار وقت رایدهی چه اللہ دا ماولی که والاو دا سون زیرته ماو که دتا پا دیوانی را قط رزی لین د دزرگی پیداکی نرموال جڑاو والا ورزی حیاء والا پیداکی دا اللہ نه الله عز د جلد دا دستی بندگان نرزاکی دیر دا آقا حدیث پا معنی با مستاسو پوه شي چې نبی سره اللہ علیہ دي لو لم تز نبو که تاسو گناه اونو ن ان الله بثناء سبوزي ولا جاء الله بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فيغفر لهم ک تاسو ګناونه نکوي الله ب تاسو لري کی تاسو بزې بنور خلق راولی ا ب ګناونه کوي او الله نو ب کنه غړ الله ب تاسو دا حدیث چې سره په ظاهر کې ولولې کنه نو سره دې سره دا راز دي چې نبی رسول الله منته د ګناه ترغیب راګی چې ګناه کوي ک تاسو ګناه نکوین الله کوي ظاهر مطلب د دې دا جوړي پدې حدیث کې دا حدیث, حدیث دی او حدیث حکمتي کנה د دې حدیث کې د په دې ما ته غټه وړه ښارې کی اول په دې داله چې د دا نبی صلی الله علیه و سلم چې د ټول امت پیغمبر ده په دې امت کې دو څه مخاله کیږي یو د څه خلل پکې دي چې هغه الله نه ډېری ډېری دنګري سختې چې ګناه وکي که ځم قسم کافر کاریږي ځکه غر شوما د څه خلل تمشت دی امت کې تاسو ځان ګناه غره صح ګني نه شي چې ګناه ته بذال الله بس ما بکن نه کی زغار شم یو دسه خلګ دی اودین دنبار هغه خلګ دی چې هغه په ګنا په روانه کوي نو به څه سم ارشاد د وکسم راغلی تاسو چې ګناونه کوي ته وای چې زرو به الله سزا درکوي دا ګنا چې تاسو کوي الله به زملیل کوي دا بده تر کوي دا به ته وعدونه ورګي بنا مخ وای ګورا فإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ وَاللَّهُ صَدْرُ بَيْنَ نَاظِرِيهِ او تاسو چې ډيري رندګ دی نه یو ته ونه خو د انسان دخواامخه کې او بخنه واړه بخونه واه کللو بنی د هر انسان ونهګار د ونه کېږ خیر د خو بخه واه منمنه میده کېګ د حی د ید ح داغ یو پیدا او زما موضوع مطالق پیدا بک دا ده چې په دی کې اثر ک غرض دا د د الله بر خواښی چې غنه ونه وش ی دا به به دپل ونه بر ډیر پهقیمانه یو جګانې کوې و د دزر کې ق یو سره دا چا نه دا کړی اغاز ردونه نرم نه ای دونه نرماله دا غن نه او چې سینه ګناه وشی نبي هغه ډیر متيقق شي هیڅ ارواح تدې خو هم ګورې دې خو هم ګورې دشن چې برانه و نشي سخت احتیاط کې به ژوند یو او هغه بار بار راځي او هغه ډیر رقیق یو ارواح کې الله تزان خجالت حسابي او ځان داسه حیا پکې د کې وی د پرسترګو کې حیا ای د الله رحمتنا ولحیاه ورجینه دا حالت د الله ډیر فقده په نسبت د دې چې سره دسی معجبی په خپل عمل او دسی یا خالی زهنی د خالی زهن انسان نه د الله هغه بنده فقده چې هر وخت د غذر کې حیا اگر کې یو ګناه ته وشله یو ګناه ته دا غو نقصان کم دی لیکن روز ته چې په دې ګناه کم پېدی مرتبه دی اغړې زیدی دا نو که ستوځنه پرو ده ان شاء الله دا بنه توصیب فقط <أغاد> دا که اهل سنت والجماعت مذهب داره چې انبيياء عليهم السلام نه کبیره گناه نکي خو صغیر گناهونه د کلکل کوي دي شي خبر دا خبره د عوام په مخ کې صحیح نه چړې ويږي ځکه چې اږي د دې نه غلطه پیدا کړې دي خبره نه چا پیغمبران گناه ګرځي اې خبره لیکن د طلبه او علما مخه دغه خبره جایز ده انبيياء عليهم السلام نه صغیر گناه کوي شي کې شي مانا ده دانه دا چر وخته کی یعنی کله کله تی وش کل تی باج پیغمبر اند چې سر سره غرمت نه نشوي او باج بیا د مسلمان دسی چې سجده گوناتي یو کړت نیم شوي چر د الله دا غینه وری دا سره غناونه صدره قرآن کې دا ذکر دی ادم رسول الله برکه دونه رسول الله برکه موسی رسول الله برکه د ابراهيم رسول الله برکه دی دا ولی صدره کې دی یو داله د رازونه یو داله کل چې یو نبی هغه په نیک عمل کې مسرور دی دا غوښته خلې ډېر مسرور دي خو چې کله یو صغيره ګناه دی وشو نو دا غو کې ډېر زیته حیا د حد نزیته پیدا شي ډېر جړه غاڼې او ډېر د ترقته او ډېر احتیاط کې پیدا شي او د الله د حالت ډېر خوښ دی چې دا بنده داسره نرمي جلا ولړې ورزي حیا په کې ډېره او الله تزان خجالت ته ګړنی او ځان ډېر معمولي ګړنی دا تا فکر حالت د فکر کار دا د الله ډېر دی وې بندا دوندو د الله په مابین کې یو کلل الله رحمه دا کته الله تزهن د دروازه کولاوه کنه نو اقرب الطرق الى الله باب الفقر د فقر دروازه په را کولاوه کا فقر نه مراد دنیا فقر نه ده د ځان را کولاوه کا الله ته بالکل لارو کولاو شي ځان فقیر وګنه الله تزهن محتاج ځان ذلیل ځان مملوک نو بلکل بالکل اللہ تبارک و تعالی ماشاء اللہ را چې څو غواړې بس بیا ته ملوي او اغلذ الهجاب غټه پردا ده بنده او د الله په ما بین کې چې دا وي دا بابو دعوا ده چې دا وکه زدا کولې شم زدا شي کولې ما د ذکرې دي ما د ګنا نه دا کړي ډیر عوامو کول ګنا چې پوسوږي الله ته توبو با صداوت وي نه وې چې وروسته پر ما ګنا نه دا کړي دا ډیر عوامنه تاسو ورماوسو پر ګنا دا بيزي خبردار ده نه پریخووی ویرسخ تاسو ونه غنوونه د سینه د ورج ورج کی خاص کړی زمونایي نو د دې دوه جن السلام نه جویدا بازه صغیر غنوونه سایدریګ د دې د فارچ دیو چې دی ډیر وخت پیدا شي ډیر هيا داوود علیه السلام نه جویدا کله خطا یو شوله انشاء الله ته معلومه ده نو به وای دوه به جړل چې دا وخت کې به تشره زمو کنه ونی با پرتیوی لکه او دغه ورځې نه ګیا راوځي دومره جړه باندې وکول داود السلام نوح السلام چې الله انسوال کړو به د باقی منده جړه کیته را کړو ادمه انسان جسم کی طرف خوشحال وخت به جړه دي د حیات اوږه نه د الله حیات اوږه اگر کې یو سړي له غنډې چرته شی و چې ازمن په نسبت باني هیڅ شی نه ده وان بیا او شان ډیر چتینو زکه جړه ګان ډیره گئی نو مقصد دا توبه سره نیک عمل اغضر ضروری دي نیک اعمال بشروکه چې دا دي شروکل نو به دا توبه دا توبه د خل عبادت ده هر وخت زما لازمه کوي ځمای ځت مندو دوه خپل عبادت دي چې الله په قران کې هر چا ته امر کړی یو کس اندم سس نا کړی نه دی و توبو ال الله جميعن یا المؤمنون ټول موننده توبه واز دي چې پیغمبرانو غیر پیغمبر ټول داخله دا په ګنړې ابو بکر او عمر او عثمان د تیخاریجی <تصفح> رضی الله وانهم تغیته مو ایغښونه ورخلرې چې تاسو ملات توبو بس بل دا چې په توبه الله ډیر زېد خوشحاليږي ان تهی ډیر خوشحالي الله افرحو بتوبه عبده المؤمن الله دا مؤمن چې په توبه باندې وي دون خوشحاليږي حدیث مشهور تاسو یاد لکه یو قص په صحرا کې رواني او دغه سورلې وی په یبانه خراس کا کې یو ځګی د دمونو کې د سورلې ته ورکه شي نو دا وګي ته کې شي ا سورلې په یوګري یوګري پیدا نكي نه به وایي چې راځم ملکه کوم د سوری ته به مرشم سملی چې سرګي پټي چې په دې کې الله تعالی را پیدا شي دا چې کولایږي اورپان سيږي سورلې راونې او په دې سورلې کا کما شنه روغور پرود نه دا سونه شي د ډیره خوشحالي د وژنې د کار پرېري دماغی کار پرېري او ايچ الله اللهم انت عبد وانا ربك الا تمي بنده او زه دربه مډیر احسان دراسو ته مې بنده او زه دربه مې ټولې خطا شو نبی رسول الله دا د خوشحالي تعبیر کړه دونه په شاله دماغی کار نه کېدلی روغې دماغ کار کړه د بيماری د وژنې کې کړ د ډیره خوشحالي د وای د ډیر خفګان د وژنې د ډیره وژنې کار نه کېدلی د خپل پرېشر د وژنې د وژنې دماغ کار نه د دې څوک د خوشحالي نه د ماکارنه وای دا سره څونه خوشحاله ده د دې خوشحالي تاسو متصورات ده دا دومره وای د دې نه زیات خوشحاله ده دا, دا, خوش خوش دا الله رب له د صفاتو کیفیت څرنش بیان ولا کوم مثال ورکړل دوه خوشحالي الله افرح الله خوشحاله ول بکاره د جنتی بکاره خوشحاله ول بکاره تاسو په دې چې لازم خوشاله ش الله چلو ګنونه الله ته توبه شړې او با صفته او دا عبادت د دې چې زمونږ د عوامو نه مرخصې وي او طالبانو نه د علماو نه مرخصې وي مونږ ټول نه ورکه دي, دا, دي, و و دا, دي دا عبادت جوندې کول پکاره دي چې یو عملم هغه موناس تاسو نه ځای نه د هر خلکو عبادت ته ودی تاسو پکر نشئ په دې کې چې بیا د سری زراو خپل کیفیت جوړ شي کنه کیفیت ته د کومه کمه تاسو ته ویلي چې په خپل ګناونو ډیر نه دامت حاصل شي او د الله شان سره ډیر انسان ته الله د دې بخانه کې یو سر کې راځي دی یو سره دی اسرایل یو سره او یو سره په دې باندې ساحل ګډه وړاندکار دبا د اغلاګانې نکولې پسادو هر درې تامه باندې اسرایل اوله کې چې دا کوم هجرت کړی دلله په لار کې داسره کلی کې نه پریدوسته وښاړه سحرا ته وښاړه خلګ ته هیڅ د خبرې اثر مې نه یو د سره په راشه دار شس کلامه لمن مجرم په دې کې هغه جوړه شو بیمار نو د بیماري په حالت کې د وکتل چیرې مسوم مددګار نشته دی خو یو وکتل چیرې څوک مو شي دی خو یو وکتل یو تر څم نو څوک مددګار یې نو نه دی ورته الله هوښته ده ګاچارته نسره اخو دي قومنده کې کنه نو دا الله نه بل څه کم یوه دی لکه دا ماشوم به جره موري وای ګان او غلې قومنده ولور کې خدا بچي شي اخو دې کوو ګوري بار پته ته ونه جسمی څوک نشته په غیر د مور نه د دې نه زړه مې ربانه به چې بيتره منډه کې دا په کې ځان ورواشي دا طریقې ده کنه ماشومان بنده نن دې په کار ده چې که کته موږ هر څونه ځان نوښهړي ورسونه تکلیف را لره کې پریشاني او یا موږ هر څونه ګونو نه وکو هر څونه بغیر شستانه ستنه بغیر نه نه کبل زی چې موږ تاغه راوخيو چې غیر لار شو بلشته دي نه د الله بغیر هر ته بغیر شي که پاسخ شي مجرم شي د الله بغیر بل مدرکشته دي نه مبي دا غدا را جاوادم نو دي بندم یم رحمت الله پاکه استاد اعظم بغیر ما بل مدرک نشته دی او داسې ورته یمن لا تنقصک الذنوب يا الله چې دا چا ګناونه ته نه کمی چې سړی نه پرمنیوږي کنه الله پاکه بس کمواله راشي ولا تزيدک طاعه او دا چا دا تعدو جاته زیتیږي نه چې له سره بډیر ثواب کوي نه د الله په شي الله متا بخان اوګه اوماتم په کله توګه دا غدا خدا داغه خبر دا یو د ر کیفیت د در کیفیت د جذبه ر انقل کول ګراني هغه شیني شر انقل کوله جذبه د سره چوي ندا جذبه الله دونه پخښوله چیست هغه مافټموسفره دی او تاوګر ټول ګناه دي لره کړو ابي پتہ بيماري کمن امش الله موسی السلام دوي کې تلړشه اوزما یو بندر په صحرا کې د بني سالم ځان سره بوځو جنازه پیوګ دوه لور واړ ورش موسی رحم چلاړ چې وی کتل دا ما غرل وړا کو نو بریښاله موسی علیه السلام ته ویل چې دا قوم شرله د خپل علاقے نه د د ډاکو دغه ناګان په سایدونو د واینه اته څه مونږ نه دې نزیبه ده باندې کې نو الله سبحانه وتعالى اوکره موسی علیه السلام ته ویل چې قوم ته ویو چې دا قوم شرله چې د ما د دشه تبويستر ازمادونه دو په خه شوړه چې د خدای زنده پره باكن طرف که ما معاف کړو فوکچر د دې زمږ په سر باندې انسانه جدید لپاره د بکانه تلوکلمه بټول بخلې وي دغه ردونه جذباوه چې د الله د دا ذات نه داسې بکانه تلوکړه ازماغ جذبدونه کوښښ وکړي چې ازمګ په سارې څه انسانه د ټولمه بخل خو کده چرته واستغفار لیکن دغه خپل ځان لپاره بکانه تلوکړه وکړه دا الله بخل رسول الله صلی الله علیه وسلم معیز ما بری مالک اسلامي چې وفات شو او هغه غمیدیه د غمیدی په ریس کرزي وې خالد میورید 20 سنه زنای نو ویني دغه پسرو ولاګا نه دا ردي بدی وي دي ان دا وی چې ځان یې یاڅه رسول الله څنګه د خبرې خالد دي الله ته د توبه ویستل زاسه توبه کدی ټول مديني ولاو باندې تقسیم شي د ټول د فراغ د ټول بل لو بش دغه ذره یو جذبوه دی د رب العالمین لپاره چې ان جادت بنفسه حال الله <سؤال> فلزامای سره خو کړا چې رسول الله <سؤال> <سؤال> ماونزه په او ځان یې د ته تیار کړه دا خمه خ په ذره په جذبه بن کیږي کنیو میدان کې ودرولو د ټول انسان برا چا پیرشه په کانو باندې وولي د 10 ګران کار او دی, دی, دی, دی, دی کار او په دې حالت کې به تمري په ټوپک شړې وولي په چاره باندې حل کې آسان دي په دې کانو باندې استلو او استلو په دې کې مرده ګران کار دي او یو سره دې ته شي نو دا ډېر اوخته د جذباته په توبه کې اثر کې دغه شی ته زړه ده ځکه نو توبې کې دا د خلیلې توبه مې الله نو زکه اثر به کمی متعاور رب العالمین ته استل دا چې د دې هرغه څخه شعبه ده د شعبو د ایمان نه د خپل ځان تم کودل غواړي او خپل حالت هم خپل شاګردان مرګره ده الله مونږ ته ویلي دي مونږ شنه دي یا عبادی الذین صرفوا علی انفسهم ای زیتی زه ته ولایو لا تخنتم رحمت الله ده الله دې مهربانی نه من امیده کیږي انه یغفر الذنوب جميعا ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناونه چې د بشټول هغه تګران نه صغیره کبیره ټول یې سړي ته معاف دي دا به څونو مختور باندې چې الله ټول ګناونه تبخيلی ایوم پاغ باندې نی او الله او ته ماخه اعلان کوي لیکن غتاس کوم چې صدق شنه سو کوي کنه الله او ته ټول ګناونه باندې چې دی تاسو بس کوي او انیب الى ربکم واسلموا او الله ته نه رضي الله توقي بيد زرباني نه بعد توبې منه درو جو الله ته په عزم کله او نه عمل کول او په کمنتياس واسلم له د الله د حکم خاص شي مخکې دا غنه جزاب برا شي نه حساب تاسو باندې په او توبې وحسن ماون زيدکم من ربکم د قران ته بشي مخکې د عذاب دراتګنه ودا توبه زکو باسي چې ان تقولن حسره يا نبض ببيت دار مننه کوي چې افسوس علا ما فرطت في جنب الله دا اللہ پا بارکی ماں دیر سخت کوتائی کرده علا ما فررت فی جنب اللہ دی اتی که ماں اکلی سوچو کئی علا ما فی جنب اللہ دا اللہ پا بارکی زسون کوتائیم سمرا تقصیر ماں دا, دا بندوائی دا مومن بندوابیوائی دا, دا گنانگار بندبوائی امومن دی پا دنیا کې ہوئی علا ما فررت فی جنب اللہ و ان کنتو لمن الساخرین دا ما در طوپی کارکی ده لمن سخير مطلب حاصل مطلب دار د خبره ما د غب شب کاره کیده اصل ټوکیه افکاره کیدی دی غنی الله او داغه سه حقوق شده او موږ څنګه په دا او داغه نه فرمایه ازان بچ کول دا غنی ضروري خبره دا مونږ ټوکیه خیره کیده او تقول یا به دا خبره به کوي لو ان الله هداني لکنت من المتقين ک اللهم تعالی راقدره زو بتقوا والوین الله ما درو خدکان قران متر اوله که دا د اژ زنه خپل به متقين دا د خوشالۍ آیت د متقين ولايت شه ده یو ناشنا خوشاله پکېدا په دې آیات کې چې هغه بلی یوسف سېلوه لري چې څنګه پکې abrata او یو دا وایي لو ان اللي کرر قال الله الدنيا تظل بيته بود لما فاکون من المحسنين دې معنا تاسو دا که کنه موږ واستلون لري کدي زبده موحدین نشو موحد شمو دا معنا دې نه دا دا ناقص تفسیر دی توحید دې لو چې څه دې تقدر فدا احسان په توحید کې اوچه درجه دا دبر درجه دا د بنده په خیرت کې دې څه نه وایي به موحد شم صرف شریک باندې کوم او کفر باندې کوم او تاب یو غنا ندا د احسان د غاکه ارمان کوي فاکونا زب په جون دنیا کې تیروم منل مسنين د هغه بندگان نه چې هر وخت د غره توجه به تاسو یوسته باندې به نظر لګي په بلچه به نظر نه لګي هر عمل کې به تا تاسو پره کامل مکمل توجه و تاسو ته مسنين دغه توای کنه ان تعبد الله کنه کړه زما د دې باندې جست کوم کوه که زه تاسو ته ګورم یا الله زه به تاسو الله واجبې دار منونه کوي نو اوس نه توبه وساله ثوبه د ایمان یو عظیمه شعبه ده الله به د ټول ګناونو معافي او الله به ډیر خوشحالي توبه کې به نه فل زورني دي مکه چې نه فل توبه کوي کوم دی ولا وکړه ختکه کو دي نه خیر دی د منځنه په غیرم توبه یې سلی کی وختم د دې نه دی معلوم چې دې میچوباس چې ګنا وښوره کوونه وښوره کول پکای خصوصا بعض اوقات له شریعت متحرک ودی حدیث کې دی علی رضی, رضی اللہ عنہ چې چا چې ماته به حدیث وے نو ما قسم ورکا او ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غلم قسم نه دی ورکا زکه پغز ما اعتماد دی ما تویرې چې رسول الله صلی الله علیه ارشاد دے چې یو بندہ یو ګناوی کی او به ود شو کی خستا او درکا تمونږي او به الله نه بکنو غواړي نو الله به تاسو ضرور بکنوي او به دا ته ورسوي چې ومن یذلم او يذلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما چاچی بزان ظلموك ومن يكسب اسما رب الله ربك فرماي چاچی گنا وپڑلا او يي بزان من ظلموك نودا دلای الله سبحانه الله غفورا الله وتباركناوي نودت توبيده فارامونس مکه افضل له ده له صلاه التوبه اوقات من ذولا عمده چې کنه ستروشته فرض دی وکم نو دا هم مجارل دي کپلاره دی وکهم سیدا لیکن چې سره تکله کین یو لګت توجہ الله تبار برابر کی او فرغون هزار آیات نو دې توبه کې به اثر ډيري به دې توبه کې موږ تاسو ته پاود دی نو باج توبه سره څارو مزی ورمه په وراسو او باج دې چې جما دي ګره په ورې باج دوره باج چې خال اواج دې وکستو به چې ولر ما سترن تر مردا ورزه په ورې به داغه کلک په ولاری سم عزم والا ومو هغه شان دي ولم نجد له عزمه ا دمو نه څنګه زما به عزمه نه نوخه هغه د اولادي دې به عزمه منګه به صبرې نو زما د لپاره الحمدلله الله لاري کوله وکړي دا غدار دې بار بار تا و ورسره یو یاد کړو ته او یا زړه دې ګناه وکړه کنه نام الله دې بشو نه مې ده ها دا الله مې رب دې راکنه دې راځه تر په ممه دې را د توبې لا زه نه چې خدای تعالی ولیک دي دا توبې لار په منه یو کولاو کنه غوناند کې کولاو جما کې دی غوناند کې کولاو جما کې دی غره کېدل او تبيوا ته خلک موږ سره ډېر ناشناي ساتل ډېر زيات دا نه به یې نام د دې ګناونو د بخښنې لپاره اسباب مقرره د منځونه دی او روږي دی او عبادت دی او عمل دی او جهاد دی او دعوت دی فدې باندې الله ګناونه ما af kړي اوبیا دا توبې لار یې به سکلو وخت ته به ان تجتنبو كبائرة ما تنهون عنه ونو كفر عنكم سيادتكم دا سيادتهم دس سي ما بخم الله وانا في نيك إن الحسنات يوز ابن السياد داد دا الله دي دا دا احسنات دي احسنات متوجه شئي تاس وشان خلج يدى الله پيجاني عام خلق الله دونا نبجاني والتاس طالبان علماء خلق الله پيجاني داد دا الله دا معرفت سب سنة سباسو سب داماشي کم ذكره ندائي چې دا د کامی ابي د parallel عجيبه زريا دا لري عجيبه زريا چا چې یو پرتو الله ته ويسته مش الله د الله د واره صحابه چې ته ويسته له دا لکسټ پسمل شوې الله جنت ته بوتري دي هميشه می شه دا ور په یو خبره باندې سعادت مند کا الله صل الله عليه وسلم او تصدا نصیب کی او صل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين